Cum nu se dă scos ursul din bărloc, țăranul de la munte strămutat la câmp și pruncul dezlipit de la sânul mamei sale, așa nu mă dam eu dus din Humulești în toamna anului 1855, când veni vremea să plec la socola după stăruința mamei. De la neamț la folticeni și de la foltișeni la neamț era pentru noi atunci o palmă de loc, dar acum se schimba vorba. O cale scurtă de două poște de la folticen la Neamț nu se potrivește cu un de șase poște lungi și obositoare de la Iași până la Neamț. Dar vorba aceea, ursul nu joacă de bunăvoie. Mort copt trebuie să fac pe chefu să plec fără voință și să las ce mi-era drag. Dragul mi erau satul nostru cu o acea cea frumoasă curgătoare și limpidică cristalul, în care se oglindește cu mâhnire cetatea neamțului de atâtea veacuri. Dragii mei erau tata și mama, frații și surorile, și băieții satului, tovarășii mei din copilărie, cu care în zilele geroase de iarnă mă desfătam pe gheață și la săniuși, iar vara, în zilele frumoase de sărbători, Cântând și chiuind, cu treieram eram și lungile umbroase, Purundu cu ștoalnele, țarnele cu holdele, Câmpul cu florile și mândrele dealuri, De după care îmi zorile în zburdalnica vârstă a tinereții. Apoi lasă să băiete, satul cu tot farme cu frumuseților lui Și pasă de te du-un loc străin și așa depărtat Dacă te lasă părdalnica de inimă. Și doar mă și eu într-o părere să o fac a înțelege pe mama că pot să mă îmbolnăvesc de dorul ei și să mor printre străini. Că vărul Ion Mugorogea, Gheorghi Trăsnea, Nico Șlobanu și alții s-au lăsat de învățați și despre asta tot mănâncă pâini pe lângă lor, Dar zadarnică trudă. Mama avea alte gânduri. I-am pregătea cu îngrijile cele trebuitoare, zicându-mi de la o vreme cu asprime. Ioane... Cată să nu dăm șinstea pe rușâne și pașa pe gălceavă. Hai să pleci unde zic eu. Și Zaharia lui Gătlan merge cu tine. Luca și mejeșul nostru, vă duce și cu căruța cu doi cai ca niște zmei. Ia mai bine răpeste până la el de vezi gata de drum, că mâine de de dimineață plecați. Nu mă duc, mamă, nu mă duc la socolă măcar să mă omori, ziceam eu plângând cu zece rânduri de lacrimi. Mai trăiesc ei oameni și fără popii. Degeaba te mai scrie fosești, oameni. Răspunsă mama cu nepăsare La mine nu se trec acestea. Pare mi se căștii tu moarea mea Să nu mă faci și acolo Să iau lișerul din ochniță Și să te dezmiert cât ești de mare e, În sfârșit ca să nu mi uit vorba Toată noaptea așa dinainte de plecare Până s-au revărsat zorile, M-am frământat cu gândul fel și chip Cum aș putea îndupleca pe mama Să mă duc mai bine la mănăstirii Și tocmai când eram hotărât A spune mamei acestea. Ea și soarele răsare, vestind-o zi frumoasă, și luca Moșneagu să-și aude strigând afară. Gata sunteți, haidem, eu vă aștept cu cai în hămați. Mama atunci mășa repede, repede la pornit. Și scurtă vorbă ne adunăm cu rudii lui Zaharia, cu alimele, în ograda la moșluca. Să rutăm noi mâna părinților, lândui rămas bun cu ochii necați în lacrimi, și după ce ne suim în căruță, supărat și plângi ca din noi, Luca moșneagul, harabaziu nostru, și dă cailor. Era dimineața când ieșam din Humulești, Și fetele și flăcăii, gătiți frumos ca în zi de sărbătoare, Foiau prin sat în toate părțile cu bucuria zgravită pe feții. Numai eu cu Zaharia, ghemuiți în căruța lui Luca, Ne duceam surgând dracului pomană, că mai bine noi putea zice rogu ti mână mai tare, moș Luca, zic eu, să nu se mai uite satul ca la urs la noi. Luca moșneagul însă mâna cum știa el, că și smârțoajele lui de care erau vlăguiți din calea afară, și slab și ogărjiți ca niște mâți de și nați nu zmei, cum zicea mama, care nu știa cum să mă urnească mai degrabă din casă. Pentru fiecare fântână, părău, vălcică, dumbravă și alte locuri drăgălașe ce lăsa în urmăne, scoteam câte un suspin adânc din piepturile noastre. Și după mintea ce aveam, ne-am fi întors înapoi chiar atunci, de nu eram dați în seama lui Moșluca, de care ne rușinam ca și de părinții noștri. După un scurt popas făcut la podul la Timișești de pe Moldova, pornim înainte spre ca și suim încet, încet codrul pașcanilor. Apoi, din vârful acestui codru, mai râncăm, Nemernice din noi, câte o căutătură Jalnică spre munții neamțului, Urieșii munți Cu vârfuri ascunse în nouri, De unde purcea dizvoarele și se revarsă Părăile cu răpejiunii, Și opotind tainic în mersul lor Neîncetat, și ducând Poate cu sine multe, multe Patimi și ahturi omenești Să le nece În Dunărea Măreață. E, eh, eh, măi, Zahari, zic eu, coborându-ne la vale spre Pașcani. De acum și munții i-am pierdut din vedere și străinarea noastră este hotărâtă și niștii pentru câte vreme. Cum ne-a fost scris, zise Zaharia cu glasul aproape stâns. Și apoi rămase dus pe gânduri tot drumul, până la Blăjești peste Siret, unde ne-a fost și masul în noaptea aceea. Dar vai de masul nostru! Aici, pe prispa unui rotar, puțin din noi era să rămânem chioi. De cu sare și până după miezul nopții, am stat numai într-o fumăraie de bale și de la carantină și tot ne-au coșit țânțarii. Așa-i viața câmpenească, zise moș Luca, și o se și învârtindu se ca pe de rău țânțărimii. Cum trei siret o apa era și lemnele pe spunci, iar vara te de căldură și țânțarii te chinuiesc marnic n e la câmp, doamne ferești, halal pe la noi. apele zdulci, dulci, limpez ca cristalul și reci ca gheața. Lemnii de ajuns, vara umbră și răcoare în toate părțile. Oamenii mai sănătoși, mai puternici, mai voinici și mai voioși. Iar nu ca de pe la câmp, sarbes la față și zbârșiți, parcă se hrănesc numai cuciu perci flipte în toată viața lor. Știu una moșluca, zise Zaharia de la o vreme. Găinușa este prea sfinsată, rareipțele de asemenea, și lucea fără de ziua de acum trebuie să răsară. Haidem să pornim la drum! Și așa, luându-ne rămas bun de la gazdă, care era tot afară culcat pe altă prispă, plecăm. Și cum ieșim în șleah, părerea noastră de bine, întâlnim câțiva oameni cu niște care, cu draniță, mergând spre Iași. Ne întovărășim cu dânșii de frică lăieșilor ieșilor din ruginoasa, și hai, hai, hai, hai, până în ziua Iacătăne la Târgu Frumos, unde am și înjunghiet niște harbuși întrales, de ne-am potolet deocamdată și foamea și setea. Apoi, după ce s-au hodinit cai, am pornit înainte spre podul Loai și de aici, tot înainte spre Iași. Mai mult jos decât în căruță, că și zmeiul lui Moș Luca muiase de tot. Și țăranii noștri glumeți cum sunt ei, ne toți ficuiau întreagă care din de nu era mai mare rușinea de rușinea lui Moș Luca. Iar mai ales pe la sfințitul soarelui, tocmai când intram în iaș, pe ca păcurari, un flăcăoan al dracului ne-a luat în râs cum se cade zicând, Moșule, ia seama de ține bine telegarice, să nu ei vânt! Câiașul ăsta mare și, doamne, ferește, să nu faci o primejdie. Atâta eu trebuie lui moșluca și-apoi la as pe dânsul. Ia uzi, băi, dacă ar ști l ști știi căitul de unde am pornit astă noapte și-ar strânge-l acasă, n-ar mai dârdâi degeaba asupra căișorilor mei. Și-apoi doar nu vin eu acum întâiași dată la ea și să-mi deie povățul unul ca dânsul, ce rânduială trebuie să păzesc. Dacă n-a stat o leacă să-l le învăț, eu am mai luat de altă dată drumeții în râs. Văzându-n noi când eu, oamenii tot peste picior și pe moșluca tulburat din calea afară, cum eram în căruță, ne acoperim peste tot cu un țol, zicând eu cam cu sfială. Moșluca, de te te-a întrebat cineva de acum înainte de ce trag cai așa de greu, să spui că aduci niște drobi de sare de la ocnă și-l las dacă nu te-a crede fiecare. E, apoi, știu tu, v-am că și voi mi-ați fost de aceștia, zise moșluca, mergând pe lângă cai, plin de năduh. Nu mă faceți că ea cușvară câteva prin prințolul acela. Auzând noi ce ne se pregătește, gheontit uneam unul pe altul, chicotind înădușit și ca mai ba să zicem nici cârc. În sfârșit, după multe ieri ce a primit moș Luca de la unii alții, cum e lumea dracului, Mergând noi în pasul cailor, din hop în hop, tot înainte prin rătăcăniile de pe ulițele Iașelor, am ajuns într-un târziu în noaptea în șieriu Socolii și am tras cu căruța sub un ploc mare unde am găsit tot mulțimele de scălime adunată de pe la catehieții din toate județele Moldovii. Unii am mai tineri, iar cei mai mulți cu niște târsoaje de barbi cât badanalele de mari, șezând pe iarbă, Împreună cu părinții lor și preoți și mireni și mărturisindu și unul altuia păcatele.